Heippo deippa ja helle tunteet. Kevät tulee, tulee myös siirtorajat tulee siinä tapauksessa myös Änäri Marakattien siirtoraja extra. En tietenkään ole yksi linjalla, mutta tänään onkin jotain very special guestiä meininkiä tänään. Tuolta noin kaukaa. on tuossa varmaan muutama rapakko välissä, niin otetaan sisään. Raanjärven pallokon GM. Am, am I saying this correctly, Ju, Juha Matti K kontaniemi? Yes, that was that was correct, correctly said. <laughs> Eli Skonttanberi Jussi, niin kuin tuttavallisemmin jutellaan, niin tottakai pahoittelen kusetuksesta, mutta ihan tornariin otettiin yhteyttä ja Konttaniemi siellä on muistinpanovälineineen, jotka ovat sauhunneet armottomasti. Niin täällä ollaan taas koottuna, koottuna kaikki yhdessä koos ja kohta tosiaan höpötellään Kaik, vähän kaikista joukkueista ja sitten no niin, suomalaisista ja kaikista ja semmottus. Eli kaksi jaksoa pukkaa, itänä ja läntinen erikseen. Lyödään ne erikseen, koska ne kohta, kohta kohtaa playoffeissa ja tai siis pelaavat siellä nimenomaan erikseen ja sitten vasta vain vahvimmat selviävät sinne kevään huipennukseen. Millä mieli Jussi odotat Trade Deadlinea? Oikein kyllä jännittyneen fiiliksi. Että nyt, on, nyt on kyllä kova, kovaa tunne on siitä, että meillä on tot, varmasti tulee menoa ja menoa ja parran tulee, mä tulee tuossa keskiviikkona. Kyllä, kyllä. Kumpaa kanavaa meinaat seurata, Sportsnettia vai TSN? Olen itse kyllä ajatellut, että olisiko se TSN kuitenkin, mitä voisi seurata. Kyllä TSN on omat vahvuutensa, ja melkein teen silleen, että mä lyön molemmat päälle, ja se, missä näyttää kiinnostavammalta, niin mä lyön äänet siitä päälle. <tos> erittäin, erittäin hyvä valinta tuokin. Kyllä vain, kyllä vai. Mutta joka tapauksessa niin tota, jaettiin työnjako silleen, että me aloitetaan nyt tämä ensimmäinen jakso, käsittelee läntisen konferenssin kaikki jengit, mitä ne meinaa tehdä, ketä niiden kannattaisi hankkia, minkä takia ja kaikkea tätä hyvää tavaraa. Sen jälkeen puhutaan sitten vähän suomalaista, mitä epäillään, että saattaisi olla pölykyllä, on vähän huhu ollut, on vähän hiljentynyt huhutkin, mutta otetaan kuitenkin kato kantaa näihin. Toisessa pätkässä sitten puhutaankin, Läntisestä, ei kun itäisestä konferenssista tietysti, ja sitten me tehdään sinne toisen jakson lopuksi, niin me tehdään kumpainenkin kolme ehdotusta. Se on sitten, saa katsoa, kun me toisiamme paljon mahdollista. Yritin vähän, ainakin itse näin, en niin ilmiselviä juttuja kehitellä, mutta saattaa olla, että mulla on arvot vähän perseillään, mutta se on toinen juttu sitten se. Joka tapauksessa niin, niin mennään läntisen konferenssiin. Tää on ollut enemmän Jussin vastuualuetta, koska... no Yksinkertaisesti sä näet niitä pelejä muutenkin enemmän. Sä, mun, mä yritin yhden valvoa tuossa, mun meni kyllä rytmi niin perseelleen, kun mä katsoin tämän. Markus Granlundin debiuttimatchin, ääni orti on tietysti myös samalla, niin kattelin, niin mä, nuku, mitä mä heräsin puoli viiden aikaa, sitä ja sitten nukuin jokaisesta erästä semmoisen viimeisen kaksi minuuttia, kun ei saatana pysynyt silmä vaan auki. Siinä mä löysin, havahduin, löin herätyksen, mitä laskeskeli siinä, että okei okay, no loppuun ja sitten haavahdoin. En missään on maaleja. Näin Ortilta pari hyvää torjuntaa ja Marcus Granlundin lupauksia herättävän debiuti. Ja se olikin sen verran lupauksen herättävä, että Marcus Granlundhän pelasi seuraavassa pelissä perkelee kakkosketjussa ja 15 minuuttia. Erittäin hyvin, erittäin hyvin. Kyllä vain. Ja en syönä muuten sitten. Ai niin. Itse asiassa sanotaanpä näin päin. Sitten kun tämän kuulette, niin on tapahtunut historiaa, eli Grandin Melikista on pelannut ensimmäisen vastakkain. Ollaan siis maanat, maanat iltana, tätä säännitellään ja maanat tiistan välissä ne on ja pelataan toi vastaan. Kälkäri, hieno matsi, en ajusta, valvo, ajut sää. Ei, en, ei kyllä kuulunut suunnitellut niitä tällä kertaa. Kyllä vain. Mutta Läntiseen mennään ja saat ihan kuule itse päättää, missä järjestyksessä mennään ja tota, no niin... Pallo on sinun, ota se ja juokse, vaikka laji jonkin jääkiekko. No niin, minä tuota, lähin purkaamaan tätä läntistä konferenssia tuolta ihan kärkipäästä, eli konferenssi ykkösestä, koko liigan ykkösestä, Anaheim daksista. Daksillahan kuitenkin tällä hetkellä menee ihan piru hyvin, sitä ei voi kyllä kiistää. Kaikki homma pelittää siellä, vaikka ketju rule, ruletti tuolla on Paljon pyöriikin siellä. Mutta kuitenkin, me en näe, että Daxi lähtisi mitenkään aktiivisesti, kuitenkaan vahvistuksia hakemaan tuossa trade, deadline, trade deadlineilla. Joskin, minun mielestä ainakin, niin edelleen tämä joukkue kuitenkin kaipaisi sellaista laadukasta kakkosentteriä, mitä se minun mielestä kaipasi silloin. Ja sinunkin mielestä, muistaakseni myöskin, niin pau paukutettiin silloin viime kesänä aika paljon sitä, että Daxin pitäisi se kakkosentteri hakea. Mm. Toki Matthew Perreault on pelannut ihan, ihan hyvin, minun mielestä siinä pelipaikalla. Hän on kakkosentteri ollut siinä. Ja on todella edullinen hankinta ollutkin sillä lailla Washingtonista viime kesänä hankittu. Mutta, mutta, mutta epäilen silti, että Daxi voi ehkä lähteä myyjän roolilla trade My deadlineen. Jopa, jopa myyjän roolissa ja hakee ehkä tuolta nuorista miehistä koettaa sitä joukkuetta alkaa sitten vahvistaa maan. Eli epäilisin niinkö just suomalaisittain Sami Vataanen, sitten Kailo Palmieri, joka on jäänyt vähän, vähän vähemmälle huomiolle nyt tällä kaudella Daksissa. Sitten puolustuspäästäkin muitakin, ehkä Lukas Pisaa myöskin. Siis tällä lailla lähtee nuoria miehiä myymään ja lähtee sitä kautta vahvistamaan nykyjoukkuetta. Ja myös sieltä maalivahtiosastolta minun mielestä mielenkiintoisin nimi voi olla ehkä Victor Fast, joka voisi liipasimella olla, koska taksilla on kyllä tällä hetkellä niin ehdottomasti liikan parhaimpia, parhainta syvyyttä maalivahtiosastolla löytyy. No sikäli musta kuuluu, että sulla on termity vähän perseillä, että kyllähän toi, toi, toi tarkoittaa nimenomaan sitä, että ostaa. Eli ne myy, tulevaisu myy tulevaisuutta ja ostaa nyt sitä tavaraa. Niin nimenomaan niin päähän se täytyykin mennä, kun ne siellä ykkösinä ovat. Ja puutteita jengissä on. Ja siellä huhuja pyörii ja, pyöri ja vatane on nimenomaan tänään yhdistetty huhuihin. Huhuihin ja. myös mennään niihin tarkemmin sitten Mutta kuitenkin niin sisään huutaan Hemske ja Andre McDonaldin ja Matt Moulsonet ja tämmöisiä kavereita. Että kyllä siellä niinku ihan oikeasti liipasimella ollaan. Ja miksipä ei oltaisi toisaalta. Anaheimilla on sellainen... Sellainen porukka kuitenkin, millä voi pitkälle mennä. Ja siellä on muuten vatase lisäksi, niin just noin mitä mainitsin, niin Kyle Palmieri, Devante Smith-peliä ja Victor Fastion on pölkyllä, tietääksemme. Ja Rikhar Rakel olla ruotsalainen sentteri, joka pölkylä olisi mahdollisesti. Joo, niin se tarkoittaa sitä, että Anaheim on kyllä aika vahvasti siinä win now moodissa tällä hetkellä. Mikä, mikä en sikäli ihmettele, kun siellä pakke, pakkeissakin, pakkeissakin alkaa alka olossa on niin vähän vanhenevaa jätkää, sitten siellä on 43-vuotias Timus Läni, Jacko Koivu ja kumppani, mutta toki niin se taas Getslaffia perin niin ei ole vielä mitään jällä pilattuja tietenkään. Mutta, mutta kyllä mä uskon, että sinne tulee, sinne tulee hankintoja. Mut se on jännä nähdä, että ketä ne, sieltä, ketä ne sinne meinaa hankkia. Mä en muista sitä palkkakattotilaa, mikä niillä oli. Mutta semmoinen, mitä, mitä pakko heittää, niin, niin uskotko se tosiaan, että Victor Fastille riittää ottaja. siis markkinat molareiden kohdalla on ihan helvetin täynnä. Ne on tällä hetkellä, se on aivan totta. Ja Fastilla tietenkin tämä kausi ehkä, ehkä näytöissä painaa, koska nyt on ollut hyvin loukkaantumis, loukkaantumisten sävyttämä kausi. Mutta tietenkin, jos ei fastinin, fasti, niin kyllä muitakin mahdollisuuksia. Fredrik Andersenin nimi, on minun mielestä pyörinyt siinä paljon. Hällähän on taas sitten aivan huikea kausi jo tällä hetkellä menossa. Että on kyllä anahemmista vakiinnuttanut sen kakkosmolaarin mm. roolin. Mutta se on, aivan, se on hyvä pointti tosiaan, että löytyskö onko milhää joukkueella tarvetta kuitenkin melkein kolmen miljoonan cap hitillä mm. olevaa kakkosmolaaria. Itse elensä haalia niin vastista. Ei, ei, ei, ei deadline-markkinoilla missään tapauksessa. Mä veikkaan, että molarit liikkuu kesällä vasta. Ja nyt melkein molarikaupat on melkein tapahtunut, joku milleri liikkuu. Pari vielä voi tulla, mm. mutta en mä uskon, ihan kaosista. Ei ole tarvetta tällä hetkellä molarille. Tänne, mm. on, niin on pitkän tähtäimen tarve. Niin, se, on. Se, on, se, on, se on. Ei semmoisia jätkiä hankita deadlineilla, en mä ainakaan usko. Mutta tota semmoinen kysymys, että ketkä sitten on sellaisia ideaalinimiä, mitä, mit, mitä anahami kannattaisi sun mielestä tavoitella? Ideaali nimiä, mitä Anaheemin kannattaisi tavoitella. Mie lähtisin kyllä sitä kakkosentteriä, sitä me lähtisin kyllä ehdottomasti haalimaan. Se voisi jopa sieltä Edmontonista löytyä esimerkiksi. Eli Sam niin... Gagnon puolesta sitten. Tässä... Kyllä, Sam Gagnon kävisi itsellä mielessä. En tiedä, David Legwandia, joka on toinen sitten mm. ollut aika, aika paljon huhuissa ollut. Voisi tulta... vois myöskin olla kyllä toimiva ratkaisu Väitää, että Legwandi liikkuu ihan saatana Se on semmoinen mm. pelaaja, mikä lähtee... Se ei muistaakseni ole mikään hirveän kalliskaan. Ei minunkaan muistaakseni. Legwandilla ei cap mikä mikään... Taitaa päälle sen neljä miljoonaa olla, että... Ja mä väitän, että Anaheim ei ole Ryan kessler mukana kyllä millään tavalla. Ei, ei riitä, ei, ei riitä paukut millään. Ei riitä kyllä paukut. Että... Ja, ei niillä, eikä niillä ole niin isolle tarvetta tai Kessler-diilia kuitenkin ensi kaudelle. Niin. Mutta tota noin. Joo, onks tota noin niin Anaheimis sitten... Niin... Eli fastia tota no niin, hetkinen, mitä se on fastia, nu nuoria jätkiä. Niin. Mutta onko sitä päärosteristä ketä, ketä sen enempää liikkumassa? Ei sillä lailla minun mielestä päärosterista. Niin Nick Bonino, ei minun mielestä kyllä kannata alkaa liikuttamaan. Aivan loistava kausi on nyt takana. Sitten tietenkin nuo Perry mm. merkittyjä miehiä. Dustin Pennerikin on hyvin nyt painanut menemään siinä herrojen lajoilla, Että... Ja Jakob Silverberillä pikkusen ollut vähän heikompaa kautta, mutta siihen jätkää minä kyllä uskoisin, että ehdottomasti Joo. kannattaa ottaa siihen. Ei Anna Haimi kannata tästä tulevaisuudessa kuitenkaan liikaa panna tähän näin. Eikä, takia... niinkuin, eikä niinkuin et etemiä esimerkiksi kannatta, kannata missään nimessä. Siinä on kyllä yksi kirkkaimpia tähtiä tulevaisuudessa Anna Se on just noin niin no Smith-pelit ja Vatasta ja on just sellaisia, niin kuin, että ne. Ne, ne on just sen takia, kun niissä on, niissä on jotain arvoa, mutta ne ei ole välttämättä sellaisia, mitä sä tarvitset nyt just välttämättä pitää siellä. Niin, ja Lukas Pisa oli sitten myös nimi, minkä me nostin, ihan mm. senkin perusteella, että Pisa on kans vähemmälle peliä, on jäänyt, on loukkaantumisen sävyyttäistä kautta, mutta nimeä on kuitenkin sillä lailla, että voisi vaihtoarvoa hyvinkin olla. Jäädään odottelemaan, mennään seuraavaan, ettei nyt ihan... Ihan mitä isäkin kirkkoa nähty rapenilla, vaikka tiedä kuinka tietenkin käy. <tos> mut. Joo, se Louis bluesi sitten seuraavana. Minun mielestä bluesi todennäköisesti tulee olemaan kyllä hiljainen nyt Red Deadlinella, koska... Mä... Eikä voidaan sanoa, että Blues teki ne kauppasi jo. Blues teki jo. niin olen myös näissä minun papereissa on se, että kyllä Blues on tarvittomassa tehnyt. Eli en, minun enkä olesta... minä ke keksi, mitä ne sinne enää tarvitsisi. Tämä helvetin ei. kova joukkue. Mitä helvettiä sinne oikeasti tarvittiin? Milleri oli se, se mitä ne tarvittiin. Ja sitten tavallaan mi niin kuin se, minkä ne häviä, hävisi, tota siinä, niin kuin, että hävi, sieltä hävisi raitin mailaote. Ja tota, no, niin ehkä vähän isompi maalintökopotentiaali Chris Stewartin mukana, mutta toistaiseksi ne saa se ykkösmolari, mitä ne on aina halunnut. Niin se on, siis toi, toi oli oikein loistava, siis hockey-trade on niin pelaajien puolesta. Toki sitten taas niin Buffalo koostuu vielä ne draft ja muuten ihan oikeesti. Siis Buffalo saa olla ihan yhtä tyhmä kuin Edmonton, jos ei ne onnistu tästä rakentamaan huippujoukkue. Siis Jumala, mitä ne saa oikein sinne. Siis vielä kun saisi saatana 2015 niin kuin ykköskierroksen varauksen sen verran, että voisi ostaa se ykköspiki sieltä ja hommata Conor McDavid itsellesi. Niin, siitä se, siitä se lähtisi. Ja Joo. kyllä bluesille niin lisäksi, niin kyllä Steve otti siinä kaupassa kans, niin Pirun Joo. kovaa vahvista. On, on, on. on. Se on, se on hyvä pelaa. Eikä siis just kun ei ne hävinnyt siinä sinne Stewart. Oot, mä pidän Stewartia parempana pelaajana. Mutta se mm -hmm. taas niinku ottia, niin Otti, niin kyllä se tuo just sitäkin grittiä, että se on vittumainen joukkue, että on saanut pelata vastaan. Se on todella äh, veemäinen. Se on todella veemäinen ja paperilla on kyllä siis aivan, aivan mahtavan näköinen tiimi, että siinä ei, siinä ei kyllä, tästä ei puhuta vaan siis sillä lailla tässä, tässä jaksossa piisaa. Juu siis mä, puhutaan bluesista mun, mun puolesta tässä vielä kevään mittainen playoffia, playoffeja, vaikka satana spesiaalis, mä, niin paljon mä rakastan tällä hetkellä sitä seuraa, siis se, on, se on oikeasti se on, se on upea joukkue. Ja toivottavasti menee perkeleen pitkälle. Mennään eteenpäin. Etiäpäin, Etiä päin, eli Chicago Black Hawks, mestari, hallitseva mestari, jolla runko on kasassa. Mutta mitä vähän Chicagohan on tässä viime aikoina sitä koettanut nyt hakea. Että mistä saataan nyt se kakkossentteri. Jo... Mä mietin ihan samaa, kun mä katoin sitä rostani. Ihan täysin samaa. Sitähän se on kaivanut. Brandon Pirri tuli siihen kokeilemaan. No, nyt hän on Florida Panthersin mies. Meni tradeissa vasta. Peter Regini hankit ennen Että olisiko hänestä siihen vastaamaan, ei nyt ole... Tai yhden pelin pelaata vai kaksi, ja sitten onkin penkille mennyt. Eli siinä on todellinen ongelma Chicagolla tällä hetkellä. Siinä on siinä si, si, si, si, on pelkästään se, että siis Chicago oli semmoinen jengi, mitä mä katselin oikein niinku syvälle silmiin, että kerro mulle, mitä sä haluat. Mm. <laughs> ja se kerto oli mulle, että Kyllä mä haluaisin kuulla sen kakkosentteri. Niin tossa on niinku oikeasti ei tuo Hansus on ollut ihan paska tällä kaudella. Mm. katso sitä olunpeilla, sehän sitä raukalla liikun jalkaa enää mihinkään. Eli se, me, se on niinku kokenut jätkä, se menee siellä nelosas, jos, jos menee. Sitten oli tämä, oliko se Ben Smithi pelas keskellä, niin se voi, että vissiin kanssa laitaa. Krügeri on hyvä sentteri, mutta ei se mikään ole. Ei. Andrew Shaw on ollut mun mielestä häkellyttävä hyvä tällä kaudella, mutta oh. ei sekään me kakkosena. Ei, vaan siihen kolmossentteriksi show on kyllä loistava nappivalinta kyllä siihen. Että Mitäpä, vähän... Mitä, mitä Krygeri on pelannut? Onko se ollut, ollut nelosta vai onko se ollut laitaakin Krügeri Krygeri on nelossentterinä minusta ollut ja alivoimalla iso rooli, että aloitus, aloitusvoitot kyllä tämä kaveri osaa siinä mielessä, että joo, joo, on siinä hans... alemmissa kentissä. Eli Hansuksen poika syö poppareita, mutta tota, mm. tota, tota, ketä se tarjoat sinne kakkosen keskellä? Minusta mielenkiintoisimmat huutat... <köhön> Ehdottomasti on ollut, en tiedä kertoako jostakin epätoivostakin, kun jopa Stan Bowmanikin on sanonut, että, että harmi vaan on hieman logistisia ongelmia tullut teräväisen teuvo hänen kanssaan. Että <laughs> jo, Rauha siitä, sitten, ei se ihan hän pelaa vielä, vaan kokin hyvä pelaaja. Mutta... Ei, mutta siis jotakin, se, jotakin se on pakko kertoa, että ihan Bowmanikin siis virallisissa Joo. lausunnoissa on sitä mieltä ollut, että teräväinen kuitenkin vielä. Jo, Pelaa kauan loppuun tuossa ja sitten mm saattaa todennäköisesti. Bowmanin pietti jo varmana sitä, että teräväinen olisi Suomen joukkuessa. Että vähän Ei, un... jos, mu Chicago... jos multa kysytään, niin sen kuuluu olla se. se että... oottomasti, oottomasti. Mutta tuota, Siinä onkin nyt sitten mielenkiintoinen paikka. Minä oikein tähän Chicagoon semmoista kakkosentteriä. Kyllähän siihen Kaneerinalle taitavaa, taitavaa kaveria tarttisi, että... No mutta se on oikeestaan maku asia, mitä sä heität ne ketjut ympäri sit taas, mm. tota, no, niin, sä pystyt kuitenkin Keini itse asiassa Keini on se jätkä, joka niinku, se taitava, kenen ympärille ketju rakennetaan mun mielestäni, niin, mutta tota, kuitenkin, niin, mulla on tähän, mulla saattaa olla tähän tota, no, niin, tarjokkia, mutta et mä haluan puhua oh. siitä vähän myöhemmin. Jahas, no se, se kyllä sopii muulle. Mut sulla ei ole mitään semmoista, niinku, mikä oikein iskee rintaan, toivois olla se jätkä. Niin, en löytänyt tähän chicagolessa musta semmoista Black, Black Hawks-miestä, mitä siihen voisi tarjota, ja mitä sitten sitä tilalle antaa sitten, että se no on se, myöskin se, tuolla... Se on, se on heidän mietittävä sitten. Se, se on taas, se on heidän mietittävä se, että... mut joo, ei vaiskaan, kyllä mä palistan korttini, mä meinaan, tota no, niin puhutaan siitä, minkä takia, niin puhutaan siitä myöhemmin, mutta tota no, niin mä heitin mun paperissa, nyt niin yksi kaveri, joka voisi olla kiinnostava, niin kyllä mä en mä ihan dumais jokisen Olli ja... Mhm, mm joo. Sitten kun tässä nyt katsoo listaa, niin Mike, että Colorado ei olisi täsniä myymässä välttämättä. Sitten on niin kuin oikeastaan. Niin. En mä tiedä, se Legwandi, tietty, jos haluaa välttämättä kanukki. Niin. Legwandi, oli se sellainen Chicagon tyyppinen kaveri. No, veikkaan, että Legwandi on tulee olla aika haluttu tavaraa, kun hmm. ei senttereitä ihan liikaa mitenkään, niin kuin, ainakaan ei. näitä, näitä niin vapaita vapait agentteja ole. Ei, ei ole kyllä missään nimessä. Että se on tuota. Lekvanti tulee olemaan kyllä haluttua tavaraa, aivan Joo, se riippuu siitä, että kannattaako kakkosen kesken löydä. OG on kuitenkin ollut hyökkäävä rooli aikana, niin se siinä kanssa vähän kiehtoo. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tota, jos ei meillä tässä Chicago'sta enempää onko meillä ketään ketä semmoisia, kenestä sieltä pitäisi välttämättä eroon päästä? Eipä kyllä ole, sitä joukkueesta. No ei mikä se ihme, on. se on vaan... Niin. On se, parhaita se, on, se on yksinkertaisesti parhaimpia joukkueita. Aivan samanlaista vähän voi sanoa niin seuraavasta, seuraavaksi käsittelyyn tuleva joukkue, eli Noin. San Jose Sharks, joka kans nappikausi tähän mennessäkin ollut. Kovaa kyytiä pudotuspelejä, pudotuspelejä kohti menee. Kyllä tämä on kans yksi näistä nämä neljä joukkuetta, että ei, ei mitään kyllä hirveitä siis semmoisia niin parantamisen paikkoja ole tässä. Sanho se on pirun tulivoimainen joukkue se puolustaa hyvin. Nyt mm. on toki ollut loukkaantumishuolia Brad Stewartkin on ollut nyt luottopakki loukkaantuneena tuossa. Mutta en silti oikein lähtisi tätä runkoa, niin korkeintaan. En oikeasti niin osaa tästä sanoa. Että... Mitä tästä lähtisi oikein parantamaan? Ne hakis, et, hakee varmaan sitä, siis mun käsittääkseni ne oli aika pitkälti Steve perässä kanssa. Mm. Että jotain semmoista kriitti varmaan hakee siihen. Ja sitäkin niitä kuitenkin hyvin löytyy, että Raffi Torreski tuli nyt takaisin, niin on kyllä siinä on sitä kriittiä siinäkin kaverissa. Kyllä, on näin, mutta tuossa no, niin, katsoo mitä niin, rentalvaihtoehtoja on, niin mä en oikein kauheasti keksi, jos niin, tällaista oikein. Niin, se on vähän niin kuin että jos Phoenix lähtisi ulos, ulos playoffeista, niin ehkä kun David Moss voisi olla jotain sinne päin. Mm. Mutta tota no, niin aika hiljastit on muuten mitä kattelee. Mä veikkaan, että ei Columbuskaan varmaan kenestäkään oikein kauheasti ole lopuksi. on vähän ongelma, kun tässä on aika moni kiinni kuitenkin paikas vielä. Niitä mm. renttaleitakaan mitä ihan liikaa kuitenkaan ole. Ei, ei ainakaan. Ei ainakaan. mien oikein tästä Sanhoseen, Sanhoseen nipusta. Niillä on, on Pyrun hyvää nippuja. Niin... Tällä joo, sanoa Santluisin sama kuin Santluisin kanssa nyt, että et, et, eiköhän ne ole, ne ole tässä nyt. En, niin. mäkään, en mäkään usko, että niillä on mitään välttämätöntä tarvetta, mutta tota, no, niin jos ne jotain, jotain hakee, niin ne hakee tollasta, niin kuin siis Santapaperia jää sinne. Niin on, kriittiosastolta. Joo. No, siirrytään eteenpäin tässä ja seuraavana sitten Colorado Avalanche, todellinen kauden kyllä yllättäjä. Näinkin korkealta itse löytää tuota konferenssista. Kauden järkyttäjä mun ilmissään. Meillä <tos> <tos> pitänyt mitään palaa tonne olla. Ei, ei tosiaankaan. Ja taidettiin silloin, kun viimeksikin jaksossa puhuttiin Koloranosta, niin mä ottaisin silloin ääneen pohtia, että kyllä se kohta hajuaa tuossa saatana selkärän Paskat <tos> <tos> <hajonnut. tos> Ei, ei puheet Ei puheet että... Eiköhän tästä varmaan aika helposti, no siellä haeta pakkia. Pakki, ehdottomasti pakki. Ja mielellään myöskin... Mielelläni myös voisi olla semmoinen, minä näkisin semmoisen oikein profiilipakin, semmoisen niin hyökkäävän puolustajan tähän tiimiin. Vaikkakin hyvin on tullut tehoja, niin kuin Eric Johnsoni on nyt löytänyt taas tehonsa, Tyson Barry, Nick Holdeni, nuorekkaverit on tuonut hyvää tulitukea siihen. Mutta semmoista minä tähän joukkueeseen silti vielä kaipaisin. Ja eipä oikeastaan. Center-osastolla Coloradolla on tällä hetkellä hyvä tilanne. Ja Paul on se soppari loppuu, niin en yhtään ihmettele, miksi hänen nimensä on sitten nimenomaan on ollut näissä siirtohuhuissa paljon. Se on totta, mutta jos Coloradolla menee playoffeihin, niin mä en tiedä, kantaaanko sitä ja välttämättä siitä, siitä mutta tota, se on mm. hyvä kysymys se. Se on. Että... Siinä kuitenkin Matt Duchene, tietenkin yksi tähti sentteri Ryan O'Reilly pystyy sentterinä napellaamaan. neit Mäkinnon ja... Mä itse, ja... Taino, railihan on sentteri. Ja on niin. Stastni ja muuta, mutta tota noin... Niin ja kyllä... neit Mäkinnon myöskin. Juu, ne, ne, ne poissa po po on, mulla heittää kyllä laitaan myös. Mm. Mutta en mä sitten, toi hyökkäyskin on ehkä semmonen kuitenkin, että tuo Alex Stangeen loukkaantuminen oli aika paha juttu. Se oli kyllä. Ja sen takia mä en usko, että ne kanssa Stastit lähtee luopumaan, mut... Mut se pakki... Niin, nyt kun mä sitä katson, niin kyllä se ehkä kuitenkin tota, ehkä oikein sinne, niin kyllä se ei ole, jos on Andre Benoit, niin kuin se kiakollinen kakkosviulu, niin mm. se ei välttämättä ole sitten ehkä kuitenkaan se ideaali, mutta ketä sä sitten siihen tarjoaisit? Siihen mielelläni kokemusta, kokenutta pakkia lähtisin hakemaan, koska nyt on paljon näiden nuorien miestenkin varassa. Et, et, et, et, et kai se on vaamistaa erästä IFK-kasvatista puhua <tos> Ky Kyllä, mitä minä olen itse hahmotellut hyvin paljon. Niin yhtenä minun mielestä mielenkiintoisena voisi olla tuo New Jersey Devilsin Marek Chitlitski. Chitliki my balls. Niin <tos> <tos> <tos> Olisi minun mielestä mielenkiintoinen lisäys kyllä tähän joukkueeseen. Pitää paikkansa, pitää paikkansa. En tiedä, toinen kaveri, mikä, mitä voisi harkita, niin hyvän kauden pelannut Tom Gilbert että olisi varmaan sellainen, mikä, mikä saattaa olla. Kans yllättävän kysytty, senkin tekee, kun sulla on aika pieni lappu. Niin on, se on kuitenkin, ja Florida, Florida nyt on selvää, että Juu, et... ei, ei, ei mitään palasi, siellä on myytävänä kaikki paitsi Parkov käytännössä <tos> varmaan niin... varmaan, ja, ja Huberdo Gilberti ja... Gilbertti voisi olla ihan, se olisi varmasti hyvä edullinen vaihtoehto. Mm. Noin, että jos ei aivan Zitlitskin, silläkin on kuitenkin neljän miljoonan lappu siinä. Ja aivan varmasti niin paljon on huuttu, että Devils kanssa sentteriä haluaa, haluaisi sieltä. Niin. Siinä olisi hyvä hokitredin paikka kyllä. Kyllä, siinä pystyisi olemaan aivan hyvin. Se että... riippuu varmaan siitä aika pitkälti. Nyt on niin varmaan St. Patrickilla on varmaan pikkukeskustelut meneillään Tästin kanssa, että ootko meillä vai on meillä. Että... Niin, siinä Menee on... varmaan aika viivoille tämä ratkaisu. Aivan varmasti. Siitä on paljon ollut puhetta, että koko ajan se keskustelu on siellä käynnissä, että pääsisikö yhteisymmärrykseen jatkosopparista. Mm. Että jos ei, niin se olisi sitten Statsnilla seuraava uusi ura urkenemassa. Kyllä. Mutta jännityksellä jäämme odottaa maan tätäkin. Niin kuin niin moneen ja monta muuttakin asiaa. Kyllä. Siirrytään seuraavana enkelikaupunkiin sitten, Los Angeles Kings, sitten, josta ensimmäisenä ihan kuka tahansa voisi se havainnon tietenkin tehdä, että tämä jatketaan on surkeita tekemään maaleja. Tällä... Mikä on ihan helvetin käsittämätöntä? Se on siis aivan käsittämätöntä. Tein, <lacht> miten Los Angelesin se liikan kolmanneksi huonoin on tekehman maaleja tällä hetkellä? Toki se on kompensoinut sen sillä, että se on päästänyt kaikista vähiten maaleja. Joo, mutta sitten taas, on siellä niin pitäisi niitäkin olla, mikä se Kiekon pussikissa. saa. No kyllä ehdottomasti, että siinä on paljon löytynyt alisuorittajia tällä kauella ja kyllä se on edelleen, se on Antsen, Antsen niskassa ollut se homma. Jeff Carteri toinen, että sitten Mike Richards on täydellinen alisuorittaja ollut, Justin Williamsi. Dustin Brownikin, jolta on yleensä, yleensä nyt joitakin tehoja nähty, niin ei ole nähty niitä. Sori, toi on jo mulle luontainen reaktio kun se nimi mainitaan. <laughs> ei mitään, ei mitään. Niin. Isi ja äiti oli <laughs> Dustin. <laughs> <laughs> <laughs> niin, niin. Tosiaan paljon on ollut, ollut sitten näissä trade talkissa että Kings lähti hakemaan nimenomaan ylivoimalla hyvin pärjäävää kaveria, hyökkäysvoimasta kaveria. <laughs> <laughs> ja siellähän on ollut yhtenä niin varmimpina on pietetty että jopa Sam Gagneer sitten olisi se mä, mä, olen, mä olen ollut aika aletti että no niin Vanekki on mennyt sinne suuntaan mm, Tomas Vanek oli myöskin semmonen se on komist. just semmonen mitä, mitä, mitä Losi on hankki kun katsoo niin kartterit ja kumppaneita mitä ne on hankkinut. Mm. Tota, että, että. mutta se ei kyllä kun kattoa tota niin ei se nyt kieltämättä niin mitenkään ei se nyt oikeesti noitten nimen jälkeen kauhean mun hyppää silmäänkään Et toisaalta niinku kuin... Niin, mutta niin. aika, aika harmaa hyökkäyskalusto kiltämättä on. Se on, se on harmaa nimenomaan ja sieltä kuitenkin puolustuspäästä pystyisi hyvin olemaan sillä lailla jotakin, jotakin, jotakin voisi kaupata, nosta alemmista kentistä, voisi olla mitä voisi sitten kaupata vaihossa. Mutta Dauti, Voinovo ole aivan selvät, että ne pysyy joukkueessa. Sitten on mielenkiintoisia näitä nuoria miehiä. Jake Matsin löytyy. Sitten on vähän vanhempaa kaliberia. Willie Mitchell, Matt Green, loistavia puolustajia ja kummakki. Just semmoisia omaan päin luutioita. Joo, en mä Willi Mitchellista mä en usko, että ne lähtee luopumaan. Ei varmaankaan sillä lailla, että varmaan Matt Greeni vois olla helpomminkin siinä liipasimella. Että. Joo, tai mä luulen, että Robin Regierkin vois olla kuitenkin siinä, 30, kun sen haluaa. <köhön> on Regier kuitenkin. <köhö> ei ei, ei mikään ennään se nopeajalkaisin kaveri ole, mutta... No ei, mutta sen ei ole olla. Ei se se. Kyllä Robini on kyllä, mitä itse on kattonut, niin hoitaa kyllä hyvinkin just tätä Drew Doughtin lapsenvahden roolia siellä. <köhö> Doughti poika viilettää takatukka hulmuten menemään, menemään siellä hyökkäyksen kanssa. Ja Robiini siellä hiljaiskellen katselee sieltä taustalta ja mietiskelee omia nuoruuspäiviänsä siellä. <köhö> Joo, <laughs> voimaan siis ehdottomasti tämä joku kaipaa ja... Joo, kyllä, kyllä se joku, joku tarvitet, tuossa puolustamalla voitetaan pyttyä, niin sitten sitä ne voiteta kuitenkaan ilman, että joku tekee se -maali. Ei, ei missään nimessä. Minun mielestä kans mikä mielenkiintoinen nimi voisi olla Kingsi, jotenkin semmoinen Kingsin näköinen kaveri, josta voisi vois ehkä niitä hyökkäystehojakin saada ulos mitattua, niin Tuomo Ruut, Carolina Hurricainsistä. Joo, Rudi ei vaan niinku ole välttämättä se ykkösvaihtoehto, kyllä millään tavalla. Ei, ei varmastikaan. Että. Mutta yhtenä vaihtoehtona voisi olla. Voisi, varmasti olla, joo. Mutta sit taas, ei, ei, jos haetaan niinku maaleja, niin kyllä ne hakee erityyppistä pelaajia. siihen, että Rudi voi olla semmoinen niinku toinen palanen, mitä ne ehkä hakee sinne jos hakevat. Jos hakevat tosiaan. Mutta maalin tekoa. Sitä kyllä. kaipaa. Ja sitä kaipaa minun mielestä seuraavakin joukkue, mikä käsitteellä on eli tämä Minnesota Wild, koko Suomen rakastama. Ka kaikkien kansojen. <laughs> <Kyllä>. <laughs> en, ei mennä siihen sen enempää. <laughs> <laughs> ei siihenkään sen enempää, mutta Wild, Thomas Vanek, ne on pyörinyt aika paljon tässä kaikissa spekuloinnissa, mitä on vain koko kevään ajan kuuluis, Että olisiko se Vanek sitten sinne se mutta onko se kuitenkin hänenkin kanssaan para, paras ottaa sinne kesään vai ei? Siinä on minun mielestä se kysymys. Mä luulen, että se, se menee sinne kesälle. Että, tota, näin ainakin uumoilisin. Mä oon yllättänyt siitä kuitenkin, että tota, ilmeisesti molarit ei kauhein pysy läjässä meinaa. Sinne haetaan kuulemma maalivahtia. Kyllä. Mie, miekin just kuulin tässä. Tänähän taisi olla, että buffalosta käsin olisi maalivahti. maalivahtia muun muassa uhuttu. Herra, joka tosin ei ole vielä peliäkään pelannut Puffalon pajassa mutta... Joo, mutta, mutta tähän väliin pakko kysyä, että, että ihan sun mikä sun mielestä on toistaiseksi se niin kuin häkellyttävin huu, mitä sä oot kuullut? Se on niin mitä helvettiä, niin kuin se yllättävin. Ja missä mis tuntuisi vielä se, semmoinen, siis missä tuntuu olevan vielä jotain niin kuin oikeasti, että totuuspohjaakin. Häkellyttävin uutinen. Eiku huhu. Tai huhu, niin. Minut kyllä, niin kuin... Henkilökohtaisesti kun sanothan, niin minun eniten, eniten kyllä kohautti se, että Ryan Kessleri olisi Pittsburgh Penguinsin haarukassa. Se oli Joo. semmoinen uutinen kyllä, että niinkö alko, alkoi kyllä mietityttämään siinä. Että tämä aika... se, se oli kyllä, mutta kysyltiin, niin sun mielestä se ainoa oikea vastasi tähän kysymykseen, on, että Martin Broder saattaa oikeasti olla lähdössä nykyisistä. <höh> Niin, to... heille vettiä. <laughs> niin, totta, totta. Tämähän oli ihan... Ja sen takia tässä yhteydessä, koska Minnesotaan kuulemma ja kyselys hänen hintaansa. Jaa, mielenkiintoista. Eikös brödöörikin ollut itse haastattelussa sanonut, että se mikä on joukkueen parasta, niin hän menee sen mukaan. E Et... Eli hänen parasta hän haluaa pelata? Niin, nimenomaan sitä. Mutta on, on se järkytys, jos jossain muus jengissä pelaa? Olisi olis se kyllä aivan... Aivan Mut... kyllä. Ei pyhää häväistys suoraan. Se, jos mä minne sota olisin, niin kyllä mä tietysti halakin perä ennemmin menisi, jos halutaan pitkältä mm. tähtäimellä maalivahtia. Kyllä. Että en tiedä, tuo on, nyt, on, on kyllä tällä nyt näyttänyt, että on alkaa olemaan jo vaikeuksia pysyä kasassa siinä. Ja Hardingilla valitettavasti myös, vaikka välissä pelaa, pelaakin aivan uikeitakin otteluita siinä, mutta valitettavasti on sitten sairaus monesti estää sen, että... Tarsi Kymppero on sitten joutunut ottaamaan sen, sen ykkösvastuun tällä hetkellä. Joo, se ei kyllä riitä. Se ei kyllä varmasti. Varmasti tulee kyllä riittämään. <köhö> Itse kyllä uskoisin, että Tomas Vanek. mahdollisesti kesällä voidaan nähdä se, että hän Wild Byte mennee. vielä menee, Varsinkin kun se 7,5 miljoonaa tulee sinne Danny hitli sopparin uno, unohduksen mm. jälkeen. Niin... Sitä mä kanssa mietin, että joku Koittaa piruttansa hitliä? Kyllä varmasti kesällä viimeistään. Mie uskoisin, että varmasti joku, joku häntäpään jengestä, joka siis nytten on, niin voisi kyllä hitliä kokeilla ihan piruuttansa. Kyllä mä uskon, että se kans yhdessä oppari vielä saa, mutta se on korkeintaan puolet toista jos sitäkään. Jos sitäkään oikeasti. Joo, mutta nyt ei ole kontraktikäräjille, vaan nyt mennään eteenpäin, jos ei, jos ei tuota, no, niin mitään muuta. päin Dalla Stars on sitten. Starsiahan Lehtonen on piettänyt hyvin kyllä pystyssä. Paljon tulee vetoja joka ilta. Joka ilta kärpälle siellä ja varmasti kyllä pelivirre pysyy siellä päällä. Se puolustuspää minun mielestä tällaisilla kaipaa, kaipaa jotakin. Varsinkin Stefane Robidaskin on ollut pitkään loukkaantuneena. Ja siinä on nyt ollut sitten näitä Jordi Benniä, Kevin Connaughton ja Roomia ollut sitten puolustuspäässä tämmöisiä ankkureita. Niin ehkä Dallasina lähtisin sinne hakemaan kuitenkin pahvistusta. Joo. Eli Dallaskin on sun mielestä vielä ostajia. Kyllä Dallas varmasti, koska kyllähän heillä on vielä, vielä mahdollisuus. Kysytäänpä tähän välitotannon niin tämä, että ää, siis... Nyt tuossa noin aikaisemmin Losi oli viimeinen, joka meni ihan niin, kuin, niin sanotusti suoraan playoffeihin. Divisioona kolmen parhaan joukosolijana. Niin Minnesota ja Dallas on nyt näistä niin, ää, mikä vitu, tai läntisen villisessä kortissa kiinni. Sitten siinä on kuitenkin, niin siinä on, no poilataan nyt, mutta kuitenkin, niin siinä on Winnipeg ja Vancouver ja tasapiste. Sitten siinä on Phoenix kolmen, ei, pinnan päästä niistä ja Nashville kolmen pinnan päästä. Onko nämä kaikki sun mielestä vielä mukana? Onko nämä kaikki ostajia? Kuka täällä sitten myy? Minun mielestä, minä ainakin nostasin heti Vancouver-kanuuksiin Niillä on nyt tällä hetkellä siis kysymys se, että ollaanko me lintu vai kala tällä hetkellä. Kun vaikuttaa, vaikuttaa siltä koko ajan suunta on alaspäin. Joukkueella menee päin, päin helvettiä siinä. Niillä on oikeasti, niillä on päätöksen paikka. Mm. Mie, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lähtisin myymään. Ennen koostaa vaan. Se joukkue nimittäin, se on, se on joukkue, joka todellakin kaipaa tuuletusta. Se kaipaa, niin siellä on niin, niin pieruset kymmenen vuotta olheet lakanat siellä, että <laughs> joka on palaadut puhkioon monen kertaan sitä kaikesta hien määrästä, niin se siis, se jokin kaipaa tuuletusta tuossa. Kyllä vain, mutta anteeksi, nyt keskeytin, niitä, no niin Joo. halusin vaan ton, tuosta välistä. Vedetään sitä Dallasi vielä loppuun. Dallas tosiaan, niin Mien oikeastaan tosiaan muuta näe tästä joukkuesta. Hyökkäyspäässä on alkanut löytymään pikkuhiljaa ne kemiat siellä. Ben Sekuin tietenkin ensimmäisenä terävimpänä kärkenä siellä. Nikutskin Chiasso on sieltä taustatukena. Tietenkin tuossa hyökkäyksessäkin aika vanhoja palasia alkaa olemaan, olemaan sitten niin kuin Ray Whitney ja Eric Cole ja todella tämmöisiä Todella myös vanhoja palasia, minkä, minkä nuoria, nuoria tarvittaisiin siihen, siihen kyrän rinnalle. Mutta puolustuspäähän lähtisin Dallasina hakemaan. Semmoista parmoja omaa luutioita sinne. Millaisia nimiä sinulla on mielessä? Voisi myös olla, tuota, niin esimerkiksi just Los Angelesista oli puhetta. niillä on puolustuksessa hyvä tilanne tällä hetkellä, mistä voisi tuolla. Greenia lähteä hakemaan esimerkiksi. Esimerkiksi. Miten sitten joku, sanottaa vaikka joku Ron Hainsey? Niin, Caroline on mies mies. Esimerkiksi. Voisi kanssa olla aika sopeeva kyllä talla Eli semmoista niinku puolustavampaa pakkia. Puolustavampaa pakkia ehkä. Koskikin on kuitenkin ne tehot alkanut pikkuhiljaa sitä löytämään, löytämään tuossa nipussa. Miten sitten toitotan on, niin uskokko sä, että Dallas voisi olla sitten esimerkiksi Chris Philipsin perässä, vai meneekö se, meneekö se iso jengille? Kyllä Dallas voisi olla siinä perässä ihan hyvin, koska Mit, kyllä heillä opetan, se... Onko Dallasin annettavana ketään niin rosteripelaajaa sun mielestä pois? Nyt ei puhuta niistä vanhoista papoista, kun ni... en mä usko, että ne on kauhean haluttu. Ei varmastikaan. Ei, kyllä siinä pitäisi mennä nuorten, nuorten miesten puolelle. Ja Nikutskin niin niin on selvää, että se ei liiku. Alex Chiasso onkin. on kyllä tiukassa, tiukassa siellä. Si ja mahtaanko Code olla tarpeeksi? Että... Niin, Code en usko, että on, on ihan tarpeeksi. Eikä, mä, eikä ottavaa, kun miettii, niin niillä välttämättä keskikaistalla on niin paljon ongelmia. Niin, kuitenkaan siellä. Että se voi olla tällaisilla, voi, voi tämä trade deadline kyllä siihen kaatua ihan hyvin, että mitä tuolta antaa sitten vastineeksi. Se on, että kuinka, siis tämä just, sitä mä kun sitä aikaisemmin kysymyksellä, että kenellä on varaa luopua ja mistä? Sitten tota, kuka uskaltaa lähteä siihen. Tosi mä luin just mielenkiintoisen jutun NHL.comista tuosta vuoden 1994 trade deadlineista, kun New York Rangers, joka johti koko paskaan, niin silloin teki neljä isoa tradea. Mm. Jokainen niistä pelaajista oli tärkeissä ruudussa, että se on GM, täytyy oikeasti tietää ja uskaltaa ottaa ne riskit, mutta se täytyy tietää, mitä se on tekemässä sitten. Ei vaihtamista vaihtamisen vuoksi tietenkään, ja viime vuonnakaan Pittsburghin niin sanottu hirmujoukku ei voittanut mitään. Niin, se pääsee. Ja maali tietenkin sitten, tai semmoinen luotettava kakkosmulaari. Dan Ellis on, on toki ihan jees pelannut, mutta minun mielestä voisin esimerkiksi aika lailla tarjota mielenkiintoista nimeä nyt uudelta Wavers-listalta, eli Devan Dybnykki on tossa aika vastikään tiputettu Nashvillen toimesta Wavers-listalle. Elikkä kakkosveskaa Dalsi. Kakkosveskaa ehkä semmoista varmempaa korttia kuin Ellis kuitenkin. Joo, mutta sä mei toi maalinteko riittäis. No, no kyllä se kieltämättä on parempi kuin Minnesota tai tai niin, tai tai. Los Angelesi tietenkin Tosi Winnipeg on mutta. tehnyt vähän enemmän, mutta tota Kieltämättä toi perspää vuotaisi, kun se on melkein tasoissa maaliero. Niin, siellä, sieltä sitä löytyy sitä probleemia. Joo. Kovapalainen on ollut Stefanen Robidaksen loukkaantuminen. Se on kyllä ehdottomasti vaikuttanut tuohon, tuohon jenkiin. Joo, kyllä sitä, sitä kaipaisi. Niin, yksi prioriteetti pitää ottaa, niin kuin varmaan deadlineille ehkä kuuluukin. Mm, varmasti. On se kuitenkin niin varmaan aika samalla alku kuin jos lähdet korttia vaihtamaan, niin kannattaa melkein löydä kipata se viideskin saman ettei... <tosti> antaa rahoja olla ja lähteä kotiinpäin. <tosti> mä en tiedä, kuinka paljon ne pystyy tuossa kuitenkaan tekemään, niin kyllä sun pitää luottaa vähän omaankin tiettyyn olla. Kyllä. Mutta noin, Winnipekin jetit. pekin jetit. Minun mielestä lähtee kyllä, toivoisin, että lähtee... Tiukasti ostolinjalla, ihan trade deadlineilla. Tässä on yksi niistä joukkuista kuulemma, mikä kansois olisi nimenomaan hankkimassa maalivahtia. No, sitä mi en ihmettele. Se, on, se olisi kyllä mikä, mikä Winnipegin pitäisi. Pavelets Joo. ei ole ollut tarpeeksi hyvä yksinkertaisesti. Kysytään tässä kohtaa kysymys, mikä ajatteli säästää tänne suomalaisosioon, mutta kysytään nyt kun ollaan. Mitä se näyttää, että Winnipegin tilanteen on kuitenkin tasapinnoissa dallas on oh, varaa päästä ei menemään. Minusta ei. Minusta ei ole. Ja pitää olla aika perkeleen hyvä tarjous. Pitäisi olla kyllä aivan siis järkyttävä hyvää tarjous. Ei minun mielestä, en lähtisi Winnipegkinä kyllä nyt Ollista luopumaan. En kyllä missään nimessä. Että jos niin jotakin palasia, mitä voisi kaupassa laittaa menemään, niin esimerkiksi Devin Setokutsi on taas pelannut kyllä alle, alle kyllä sen kuuluisan potentiaalin. Niin, eli jos tämä on vaan se taso. Niin, tämä on vain se taso ilmeisemmin. Se on vain valitettava tosiasia. Devin voisi olla palainen. ja minun mielestä yksi kyllä kans mielenkiintoisimpia palasia, mikä voisi Winnipegistä olla, olla kaupan, Dustin Bufuglien. Mä mietin tuossa kanssa samaa, mutta mä, mä luulen, että nyt kun siellä on vaihdettu koutsi, niin kohta GM alkaa pelätä duunissa puolesta, niin mä veikkaan, että isot, isot muutokset tapahtuu nyt kesämällä. Ja niin kuin mä silloin aikaisemmin sanoin, niin ehkä Evander Keinin on vähän siinä ja tässä, mutta tota no, niin kyllä mä, mä edelleenkin en, rakent, en rakentaisi niitten kahden ympärille. En Keinin, en Buflinin. Pistäisin melkein kummatkin lihoiksi. Kyllä Bufukli, uskon kyllä, että on lukenut tuossa raporttia vinnipekin niin peleistä, ja ollut just, just tämmöistä vähän, niin kuin, miten se nyt sanoo, se ei semmoista niin joukkuehenkeä, joukkuehenkeä korottavaa, korottavaa Ei, käytöstä. Jumalauta, sä et joukkojen ykköspuolistajat, vittu 130 kilosina joka on helvetin vuosi. Et saa mikään vitun urheilija silloin. Ja Jos mä menen sinne kirjoittaa juttusta 30 kilosina, niin munkin, munkin pitäisi hävetä. Saatana sentään. Siis mua vittuuttaa tollanen oikeesti. Olja, oliko just yhdessä pelissä, se taisi olla Noelin viimeisiä pelejä, pelejä oli. oliko ihan Philadelphiaa vastaan, kun satuin katsomaan ja... Winnie pekotti siinä aika loppu, loppupuolella aika lisää ja koko joukkue kerääntyi sinne Noelin luokse, vaitti yksi herra, joka istuskeli yksinään ja seuraili kaikkia ihan muuta siinä lisän aikana. Ja se oli Jurkin hmm. tämä herra. No ei varmaan ollut kaukana, että ei syönyt jäätelyä. <tuhun> ei, var, ei varmasti. Ja nythän on Fuglien on viilettänyt viihdettänyt sillä hyökkääjänkin roolissa viime aikoina aika paljon, että ei ole... Kas <tos> kummaa, vaadittiin valmentajavaihtoina, kun jollakulla oli järkeä, heitä mikään puolustus. <tos> <puolustusavut>, <tos> no. <tos> niin, koska kyllä ne puolustusavut kyllä ne on niin äärimmäisen, äärimmäisen heikot sillä lailla, että ei se, ei se Dustini missään nimessä niin ykkös, ykköspakkina, aina siis puolustuspäähän, niin kyllä se on heikkoa se pelaaminen siinä. Toki hyökkäyspäähän kyllä no. tehoja, tehoja saat. Aivan varmasti tältä kaverilta ennäpäälle sitä, mutta, mutta kyllä eikä. jossakin min tai myöhemmin se seuraavaihdus vielä Dustinille tulee kyllä. Tulee, tulee, eikä se tajua ennen kuin se varmaan pari-kolme kertaa treidataan tuossa Niin on. Sitten se voi ehkä vasta alkaa nämä. Ja sitten se on varmaan liian myöhäistä. Siis sama, vähän, no siis eri, eri tavalla, mutta kuitenkin niin vähän niin kuin joku tulee mieleen joku Jere Karalahti, joka ihan itse tuohon omaa uraansa saatana. Olisi ollut ihan huippupuolustaja. Aivan varmasti. Mutta se ei ollut välttämättä järellä mitään touhuus oli ehkä tyhmyyttä jonkun verran, joo, mutta on niin mm. kuitenkin, niin e, e, vittu, mennään eteenpäin, voikaan se, Seuraavaa. Vancouver kan kanadialaiset. Kyllä, ja tämä, kuten jo aikaisemminkin tuli sanottua, niin siellä on Gillisillä kyllä nyt valinta eessä, ollako, ollako vai eikö olla. Siinä. Mun puolesta myy kaiken ja konsultoi Tortorella, että se haluaa tilalle. Näin se on. Näin se vähän siltä tuntuis, että. Sitten mä vain vaan että minkä takia jos Kessler halua haluaa lähteä pois, niin mä luulisin, että se olisi nimenomaan semmonen että Tortorella tykkäisi. Niin, niinku pelaajatyypiltä sä että se olisi niinku Tortorellan miehelle samaan tie. No siis ihan heittämällä. Niin. Ennemmin niin kuin, että siskokset sieltä helvettiin. No, sitä kyllä oli ihan alusta alkaen teillä mietitytti se, että miten tortorella näiden siskosten kanssa oikein pärjää, tai miten siskokset oikeastaan pärjää tortorellan kanssa. Sanotaan no venettä, ne on Ruottalaiset paljon keikuttele venettä mm. yleisesti ottaen. Kyllä nekin arvosat tietää, mutta sitten taas, sedinit on niin kuin sellaisia... Ne on kuitenkin siis vaikka, niin, nyt päätä, mutta siis nöyriä, nöyriä pelaajiahan ne on... Semmoinen kuva mulla niistä on. Jos, ne, jos niitä, ni, niillä on valittettavaa, niin ne puhuiko kahden kesken tästä pitää turpasa kiinni. Et kyllä ne on ihan sikäli kuitenkin niinku, tähtipelaista varmaan niinku aika, aika mallikelpoisia. Kyllä, näin, näin se on. Ja valitettavasti heillä on ollut kyllä tehojen, kanssa, tehojen kanssa ollut nytte probleemia. Mutta kyllä vain niin ei muuta kuin myy, myy, myy. myy, myy. Mm. Ei muuta kuin katsoa vaan etiäpäin. Kyllä tämä joukkueen aika, aika on aika lailla mennyttä. Joo. Mielenkiintoinen ehdotus, niin kun taas nämä tätä, Roberto Luongohuhut tuli kehiin, niin tota, mitä sä sanoisit ideasta, jos Louie Louie lähtisi tota, no, joko, tota, no Islanderssi on aika mielenkiintoinen, mutta ehkä ennemmin, niin mitä sä sanoisit minnes ottaa Wildista tai Vinnipekistä? Minne sota Wild Winnipeg? Winnipe. Ei olisi kyllä huono. Ne on ne, mitkä kyllä hakee veskaria. Toisaalta stas, mm -hmm. niinku, ei se ihan Buffalo varmaan halua lähteä. Noja on kuitenkin tuossa niinku sanotaan, lähes play-off joukkueita, niin se vois viedä ne eteenpäistä sinne. Sitä, niin, niin mä en tiedä, kannattaisiko ehkä kuitenkin näihin vähän, niinku, tähän vähän jopa panostaa? Joo, kyllä varmasti. Kyllä aivan varmasti kuitenkin. Tuli vaan tosta lennosta mieleen, kun luin niitä huhuja nyt, että mm. et Luongo oli ilmeisesti vittuuntunut siitä, että heritysklassikkiin saanut aloittaa. Joo. Nyt Joo, Luongolla oli vissi vähän kärähtänyt siinä, ihmekkös tuo, että ei taas vähän tuntuu, että sama, sama rumpa niin alkamassa jälleen kerran siellä kohtaa. Että... Joo, se... veli pitäisi puhaltaa poikki? Ei, kyllä se on niin, se on, se on Luongon kannalta itselläkin niin kuin, oikeasti niin sää, säälittää, että Mm. Siinä, on, siinä on kuitenkin, se on hieno veskari, se on hyvä torjuja, se on, se on maailmanluokan maalivahti kuitenkin, joka on kyllä, kyllä ansaattis niinku parempaa kohtelua. Kyllä. Toivottomasti. Vancouverista, mulla ei sen enempää. Joo, ei muuta kuin mennään sinne Aavikolle, Arizonan kojoutit. Tulevat Arizonan Coyotesit, jotka on vielä, on vielä playeripaikka, playeripaikka on vielä mahdollista. Mutta mm -hmm. vähän itse mitä tehnyt, tehnyt huomiota, niin niillä on ehkä tällä kaudella heikoimmat osa-alue kuitenkin ollut, ollut niin puolustuspäässä vähän niin ali, alivoimalakin Ei ole oikein niin Fiiniksillä mennyt. Se on yleensä minun mielestä ollut semmoinen jengi, joka niin se omaan pään hoitaa kyllä tosi hyvin mm. sen. Mutta tällä kauheella niin, niin sillä rintamalla on minun mielestä tökkinyt. Ja siellähän kyllä olisi paljon palasia irroteltavana, jos haluaa niin kuin, puolustusta lähteä siitä. Toki siellä Jändle, Ekman Larsson niin on selvät niin kuin, hyökkäyspään ykkösnyrkit. Spynek Mihalekki ja Derek Morris ja vähän puolustavampia kavereita. Mutta sitten olisi niin kuin, esimerkiksi David Rundblad olisi mielenkiintoinen nimi, millä voisi lähteä, mitä voisi lähteä kaupittelemaan esimerkiksi. Michael Stonekin on heittänyt maalia hyvin tällä kaualla nuoresta pakeista. Että en tiedä, fiiniksinä lähtisinkö sitä puolustusta vahvistamaan Joo, se tuota, no niin, toi on just... Tää, mikä vähän tästä traderlaidissa mietityttää se, että et, montako hokitrediä siellä oikeasti oikeesti on tehtävänä, mm -hmm. ja montaksi siellä se siellä, joukko, siellä on semmoista, mikä ihan oikeesti lähtee vaan myymään. Mm -hmm. Ei siellä kuitenkaan, niin kuin, ei tossa, katsota, läntistä, niin ei tuota kovinkaan moni ihan oikeesti lopullisesti vielä ulkona. Ei, ei missään nimessä, että... Siinä on, siinä on vähän GM-läkin siinä, että mille tässä nyt sitä kyllä. alettaa. Ei se kyllä ihan noin vaan sieltä nouse. Tuota. Ei. Et kuitenkin tuossa niinku keskikaista on hyvä, hyvässä mm. mut Mutta vielä, vieläkin mä meitä, että kyllä puuttuu laituria, joka pistää vähän kiekkoa mm. säkkiin. Kyllä. Korpi Kaaski ei ole pystynyt siihen pötkeriin tai ei oo tainnut kuitenkaan ihan häppöisesti pelata ei. tällä kauella. Ei tälläkään kauella aivan niin ole mennyt putkeen. Verpaatta ja Dhani on kuitenkin niin kuin varmaan ne ykköshärät siinä, niin onko sekä sit kuitenkaan ihan hyvä juttu, jos aikoo voittaa Niin. voittaa jotakin. Verpaatta ja itse asiassa Pötkeri molemmat tehneet 15 säkkiä. Mm -hmm. Taitaa olla Downi laitureista leading scorers heittämällä toista. Se no, ei ole paljon se. Se ei ole paljon ase. kanssa tähän kautta loppuu soppari, on tulee kesän yksi. Yksi nimi tuolla sitten, UFA-puolella, ufa että... Joo, kaveri, joka ei onnistunut ikinä muualla kuin fiino. Niin, tota, tota, tota, miten sitten tänne päin jotain maikkaamalle eri osastoon, on mitään järkeä semmoisessa vai mitä, ketä sä tänne tarjoisit aavikolle? Kyllä sitä ihan niinku puhasta, puhasta sniperia ja sitten sinne pakkipäähän voisi lähteä hakemaan. Miksei? Joku niinkö Galgary Flamesin kanssa esimerkiksi. Mm -hmm. Lähtee hakemaan esimerkkinä just kamaleeri, miten esimerkiksi Ladislav Smidi, onko kuinka kiinnittynyt sinne kälkäriin. On kyllä hyvää puolustavaa puolustaja. Että... Joo, sä, että kälkäri tulee olemaan mielenkiintoista, mitä ne tekee sitten, mm. mutta siihen mennään varmaan ihan hetken päästä muutenkin. Ihan, ihan hetken päästä. Otethan vielä tässä välissä Nashville Predators. Joo, näsville retaattorit. Retaattorit, mitkä viime kesänä, viime kesänä lähtivät oikein kovasti, että lähdetään sitä hyökkäysvoimaa hakemaan. Sinne tuli vaan niitä just samasta puusta veistettyjä kavereita. <tos> Joo, <tos> tuntuu, että ne tunnista muita että ne, ne on niin kuin sokeita, ne ei näe sitä. Ei täällä mitään toi! <tos> toi on meidän mies. <tos> <tos> se, se kyllä nimenomaan tuntuu siltä, että... Se on vain... Look at look, at, look at that back check. No, <laughs> mitä se, se aisosa laukoo paskaa. Fuck that. Look at that back check. <laughs> tämä oli justi se on tämä se Nashville <laughs> Nashville Brook. Ei, ei mut se mut oikeasti, se. 150 on vituun maalia koko kauden aikana. Mm. Siis Huonompia on, ainoastaan, huonompia on ainoastaan Kälkäri, Flames ja Vancouver ja minnesotaan tasoissa tässä näin. Niin. niin. Ja itse asiassa Niin On myös. <laughs> ja koko, koko liikan tasolla niitä tota, hetki, ne on kaksi joukkuetta, mitkä on tehnyt vähemmän. Niin. Se, se kertoo <laughs> New niin, Jersey ja Buffalo. <laughs> se, se, se kertoo siis puolestansa. Kyllä tämä, tämä joukkue kaipaa sinne hyökkäyspäähän nimenomaan hyökkäyspään apuja niin kovasti. Minun no, mielestä. Joo. Ja... David Lekwandilla niitä voi saa. Lekwandilla niitä täytyy saada. Tää ainakin mm. sit niinku oikeesti pitää pikkuhiljaa draftata joku joka osaa pistää sen kiekosäkkiin. Eh, et. Niin. Että ehkä se Jones tippu niitte haaviin mutta jos ne jumala ottaa varaan ykkösinä puolustajan kesällä niin Nashville fanina mä oikeesti lähtisin niinku vähän naamaa, mutta eh, eh, pikkuhiljaa. Ei kyllähän puolustus puolustus on niin tosi hyvässä kuosissa kuosissa tuolla että no onko niin, se on... No eipä tällä kauella ollut. 185 päästetty. Niin, niitä niin, on kyllä mennytkin omaan päähän. Kälkärillä on mennyt kolme vähemmän. Se. Et, tota, noin. Toki niinku, rinte- ja loukkaantuminen toki iso asia, ei nyt ruveta syyttämään puolustusta pelkästään. Ja ohanne ne hankki kuitenkin Michael Del Sotto sinne tuomaan niinku, puolustuspäähän niitä, hyökkäysvoimaa. Mutta mm -mm. se, että hyökkäät niitä maaleja yleensä kuitenkin tekee. No, näinpä se on. Siis, se on. He, he, mä, mä pyydän anteeksi heti, kun Shea Weber tekee 50 säkkiä kaudessa. Mm. Mä, mä vaan en ihan heti näe sitä päivää jotenkin <laughs> tulevaksi. Ei, ei kyllä. Ei veikkoste. En tiedä. Minusta mielenkiintoista oli sopaa, että jos Edmontoni on kauppaamassa hyökkää ja voimaa poies, niin miksei olisi Nashville sitten mahdollinen osoite? Mm -hmm. Siis kyllä, jos siellä jotakin on tarjolla, niin kyllä mä lähtisin hakemaan, ja yksi kaveri, ketä mä jopa jahtaisin sieltä, niin on Mua kiinnostaisi nähdä se, että miten joku Nail Jakubov menisi tohon Nashvillee jos kuitenkin pääsi aika ykköshärkänä olemaan Kyllä, se onkin siitäkin Puhumme vielä lisää tuolla. No niin, pidän turpa kiinni vaihe. Sitten kun puhumme jostakin tradeista jossakin vaiheessa, itse asiassa tämmönenkin skenaario sieltä löytyy. Tiiseri, tiiseri, seuraava jakso on tiiseri. Mutta katsotaan tosiaan seuraavassa jaksossa. Mutta hyökkäysvoimaa ehdottomasti ja sitä saapii. Joo, ehdottomasti teas. näin. Calgary, Calgary Flames. Kyllä. Erittäin mielenkiintoinen tilanne on Flamesilla. No niin, nyt sitten se, se iso kysymys heti kärkeen. Mitä sä tekisit? On kälkäri siellä? Onks, ketä siellä olisi myytäviä? Siis kun, pitää kuitenkin muistaa, että ne on rebuildissa, niin onko se jotain jätkiä, minkä ympäri on rakentamassa, muuta kuin nämä nuoret? Vai onko siellä oikeasti semmoisia jätkiä, mikä, mitä, mitä ne myös En mä esimerkiksi Mark en ikinä. En. miekään en lähtisi kyllä Giordanoa myymään missään nimessä. Entä Wideman? Mitä Dennis Tennis, tennis Wiedemann. Se olisi minun, minun listalta, mitä minä mietin, niin Viideman voisi olla semmoinen irrotettava palane. Joo, niin no kamaleeri ufana tietty, jos se suostuu merkoseroimaan palka-alennukseen. Lee Stempniakilla Stempnia se melkein on, mutta esimerkiksi Butlerin en mä sitäkään välttämättä myös, mä tekisin siitä, sille uuden diili. Kyllä, Chris Russellille järkevästi tehtiin se uusi diili. No so, TPS-kasvatille kannattaa tehdä. Ky ky kyllä, TJ Brody on hyvä nuori pakki, ehoton kiipperi kyllä. Joo, tuosta Smeadista aikaisemmin puhuit, että se on mutta tota se, että kuinka kaukana tämä joukkue on siitä, että se pärjää, kyllä se aika kaukana on. Mm, kyllä se on vielä. Niin, niin. Toi, toi on, siis mä en osaa sanoa yhtään, mitä ne tekee. Mä, mä en perkele osaa ennustaa muuta kun se, että kamaleri lähtee. Se on sano mitä mä osaan sanoa. Ja Stempniakki, jos jollekin kelepaa. Stempniakki on vähän samalla niin kuin Tuomo Ruutu, että se on se, se kakkoskorjaaja, jos, tota, no, niin, jos sä et saa sitä ykköskorjaajaa. Noi samanlainen. Niin sit, ni, ni, sit, no, no, te kuulut kuulu tulevaisuuden suuntaan, niin välttämättä, niin, niin toi kamali iso kysymys suostuksen mä en tiedä. Mm. Se voisi kuitenkin saada vielä free agenttina ihan nätiin, nätiin tilille Varmasti. Varmasti pystyisi saamaan. Ja tuolla on kuitenkin, niin kuin on Grosse, ja mun Matt Stagen oli jossain huhussa, että kyllä se taitaa myyjäksi ryhtyä, mm -hmm. mutta se, että no, niin... Ei sen kannata ihan perkeleesti noita myydä kuitenkaan. Ei, ei aivan. minun mielestä eikö sitä niin aika vastikään ole tuonta sopparinkin uusin, minun mielestä. No, se on neljä vuotta, tuonne on näköjään lisää tämän kauden jälkeen hilpassuja, ja näköjään pienellä alennuksellakin vielä jopa. Kyllä, ja taisi olla tuota ihan no, no trade-kloosikin vielä, modified semmonen, mutta... Modified, Mod mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta niin. tota, on itse asiassa viidemanillakin, on kuitenkin, silloin no movement close, niin mm -hmm. tota... Niin, niin, niin... niin. Toi, toi mielenkiintoista meina Kuitenkin niin niitä täytyy jotain, jotain kuitenkin pystyä tekemään, että se rakentaminen menee eteenpäin, kun ei siellä kuitenkaan prospekteja ole mitenkään liianmälti. Mm -hmm. Niin tota... En tiedä, jännä nähdä. Jos tuon Wiedemannissa Vi olisi oikeasti kaupaksi jonnekin, niin siitä mä voisi ehkä luopua. Mutta mm -hmm. niin ihan, ihan tosi ydinäjiin, mitä on, niin Butlerin pitäisin ehdottomasti, Giordano pitäisin, Kamalleri siinä ja tässä, mutta tota, no, niin... no, TJ Galliardi. En tiedä, mutta kuitenkin niin siellä on monta asiaa, mitä pitäisinkin mielellä. On, on ehdottomasti, mutta kyllä selvin on Lee usko, uskon, että varmaan lähtiä tulee olemaan Dennis Wiedem on kyllä, siinä olisi kyllä sellainen palainen mikä oli sirrotettavissa tuosta että Kannattaa Hano. lähteä sitä katsomaan, Kamalerin kanssa varmaan sopimusneuvottelut on käynnissä kovasti Mutta mielenkiintoista nähdään mihin se sitten johtaa Kyllä, se mä mietin, että millä helvetin logiikalla David jones on neljä miljoonaa muuta. Sitä kuule miettii varmasti moni muukin. Moni kyllä, muukin. Näköjään 27 20 maali, että no, ollut arvokkaat maalit kyllä. Ne, ne, ne on ollut arvokkaat maalit, että... No joo, ei, ei nyt haukuta niitä kontrahteja, se on taas kesähommia. Se, se on taas kesähommia ja mahdollisia buyoutsia, jossakin vaiheessa sitten mietitään, niitä. Joo, kyllä siellä vielä niitä on. niitä on, no siis kerran vielä saadaan niitä spekuloida. Ky <laughs> kyllä, mutta on Oilers, sitten Pahanan pohjimainen läntisestä konferenssista. Siellä taas ja millä helvetillä. Ja, ja niin, jälleen kerran. Hyökkäyspäätä löytyy, löytyykö Mahoto, puolustuspään piti olla täksi kunnossa, siellä piti löytää syvyyttä, mutta paskamarjat, sieltä löytyy nimittäin sitten. Tein muuten jännä huomio tuosta, tuosta Edmontonin puolustuksesta, niin siellä on muuten joka ikisellä lappukatkolla, paitsi Henry Ferencillä. Totta, Ferenc on ainoa lappukatkolla. Että... No se onkin varmaan ainoa, joka on tienannut liksansa jollain tavalla. No se, se on aivan to tosiasia. Että... Kyllä siellä on puolustus, puolustuspähäkaipaa niin perhanasti niitä apuja. Eiköhän Justin Schultz ole varmasti yksi soopalainen, mikä tulee jatkamaan vielä var varmastikin tuossa porukassa, mutta... Joo, eiköhän nuo RFA-t niin tota, varmaan kaikki, tuossa on Petri Larsen ja Schulz, niin eiköhän ne kaikki, tuota Potteri ja F Mark Fraser, mikä on mielestäni vähän omituinen hankinta muutenkin. Niin. Joo, se oli kyllä, se oli mielenkiintoinen hankinta, se ja... Eiköhän nuo pojat kävele kuule ihan minne kävelee, mä veikkaan, että tuosta tosta näkee aika hyvin tuo koko ufa lista, niin se on, hei hei, vilkutellaanku. <laughs> kyllä, mutta hyökkäys päästä, Ale Hemski naili Jakubov, ehdottomasti palaaset. Mikä lähtee erottamaan. Mie uskoisin, että jopa Sam Gagner myöskin tulisi. Mä en ymmärrä, miksi se käniä pitäisi myydä. Mä, mä en jumalauta ymmärrä. En kerro mulle, miksi mik, mik se pitää myydä. Mie ite siis. Mieluummin näkisin esimerkiksi sen David Legwand, tämän tässä tiimissä. No joo, mutta sitten minkä takia Gagner pitää myydä pois. Sitä mä en ymmärrä. Et... Toki niin mä, sit mä en ymmärrä, minkä takia Boyd Gordon tienaa vieläkään kolme miljoonaa kaudessa. Mä en ymmärrä, minkä takia Hendricks tienaa noin helvetisti. Mutta sitten että... on vähän semmoinen, minun mielestä hyvin kaksipippunen juttu. Että ei se, ei se ole oikein silti se ura lähtenyt läkkään käyntiin tuossa Edmontonissa. Ei se välttämättä. No joo, no ehkä noista joku sitten ei ykkösvarauksesta joku pitäisi myydä ihan niin kuin Osoittaako se, kukaan ei koskematon, mm. mutta sitten taas, että se on kuitenkin, kun se venäläisen myyt, niin se, on, no, se oli se venäläinen. Niin. niin, niin. Mutta jotain siellä pitää tehdä. Siin on, siinä on ihan, on ihan samaa mieltä. Ja, ja Kopopista saa kyllä aika hyvän ritterin. ja Sama, sama kyllä kanjerista kyllä niin, niin, Jos myyvät, niin myyvät sitten hyvää hintaa. Ehdottomasti. Mutta mut puolustuksesta, niin, niin tota, noita RFA-jätkiä ja Ferensia lukuota, niin kaikki mitä irti lähtee, niin heittäkää heille että te niillä mitään tehdä. Ei, ei kyllä. Ei kyllä missään nimessä, että... Veskari olisi tietty ihan kiva. Joo, vastikään ei ole varmaan montaa tuntia tai olla, kun Ben Skrivensi sai kahden vuoden jatkosopparin Edmontonin kanssa, mikä oli järkevä. Scre Katos. Screvensi on on pirteä. pirteästi pelannut minun mielestä Edmontonin maalilaki. Että... No jos tää yhtään paikkaa pitää, niin 94 torjuntaprossa, niin pidän kyllä Turpa, niin kiinni siellä maalilaki. <suh> kyllä, Skrivensi. Se on kyllä. Ja jopa täällä on tuota... Hätäisimmät on, jos Peku loinnit tämän Devan Dubnykin kanssa sen, että, sen, että Oilers Kleymais Dubnykin takaisin. Se koetaisi, olisi aika hyvä. Koettaisi <tuh> tota, Treda tai Ilja Pryska loihin pois, mutta se nyt on taas sitten, sitten toinen kysymys, mihin Mr. Universe saisi sitten meneä. Antaa Iljan kävellä sinne Las Vegasin kesällä. <tuh> niin on, niin on ehdottomasti. Antaa takaisin junaan riittää. Mm. Tykkää vielä katsella maisemia sieltä. Joo, <laughs> kovasti. Olisi se kyllä Devan Dubnykki vielä takaisin oilleen siinä. Että... Olisiko se silkkaa vittuun luo? <laughs> Aloitetaan se olemaan hiljaa. Että... <laughs> toinen, myös, toinen myös, mikä täällä on huhuissa ollut, niin on ollut tuolla itäisen puolelle. että Itäisen puolelle sitten backup maalivahiksi erääseen Sabresin joukkuessa. mutta keskustellaanpa siitä joukkuesta tarkemmin seuraavassa jaksossa. Joo, ja Dubnykki. Niin. Joo, okei, okay, no tota, siinä oli nämä joukkueet, nyt mennään tuonne suomalaisosioihin, niin tota, mm? mä olen tehnyt sillä tavalla, että mulla on täällä viisi nimeä, jotka mä uskon, että pitäisi olla ainakin keskusteluissa, olen yllättynyt, jos ei niistä edes kysytä, ja sitten mä oon heittänyt tähän niinku iten semmosia joukkueita, mitkä, mitkä tota, niin vois olla heille hyviä, tai siis mitkä vois olla heistä kiinnostuneita, Tämähän niinku toisin. Mm. Niin, tota, lähdetään käymään listaa. Tuomo Ruutu, pyörinyt huissa jo pitkään, ja sen takia hänestä hyvää aloittaa. Jengen mitä kiinnostunut, sä mainitsit Losin, mä mainitsin Sanhoseen, mutta kyllä mä löysin listaa sitten saa sen, että et, et jos mietitään tyyppejä John Tortorella voisi tykätä, tai tyyppejä Colorado Avalanche Patrick Roya voisi tykätä, niin mä niin vankkuveri ja onkin heitä tuohon listalle. Se onko on Vancouver esimerkiksi kiinnostunut nyt ostamaan häntä, niin se on toinen kysymys. Mutta tota no, niin minne Rudi voisi hyvin sopia. Ja sitten kyllä mä se Pittsburgh-pinguitsi pitäisin kuitenkin vielä auki siellä sen myötä, koska kyllä ne hakee varmaan lisää hyökkäystä kuitenkin. Mm, kyllä. Kun pelkäst, pelkästään Kessleria, jos sitä. Niin on kyllä varmasti. miekan usko, että Sherolta, Sherolta tulhaan kyllä näkemään vielä liikkeitä. Liikkeitä tässä trade deadline'na se on jo. Mm. Se, sitä voi jo niin varmana jopa piettää kyllä. Sitten yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, minkä heidän tähän niin vähän ulkopuolelta, on se, että kun, kun, kun, jos mä ainakin olisin Buffalo Sabres, niin mä koetaisin tehdä väkisin jatkosopimuksia sille, niin, niin, niin Ottava Senators mukaan hankee, hanke, siis no mä vähän nyt, en liiko spoilaa, mutta pikkasen kuitenkin seuraava tota seuraavaa jaksoa, tiiseri, tiiseri, tiiseri, niin, niin Ottava tietoinnin mukaan haluaa vaan pelaajia, joilla on tota, no, niin vähän niin kuin sopparia jäljellä. Ne ei välttämättä, en, ne ne itse kiinnosta mikään ufa tietenkään, kun ne on ulkona playoffeista. Mm -hmm. Pikkuhiljaa alkaa olla, niin tota, mielestä Ruutu voisi olla semmoinen niin kuin just Stuartia ne ei saa, ja Ruutu olisi vähän, vähän samantyyppinen pelaaja kuitenkin. Mm -hmm. Onko sulla mitään, niin kuin, mitään, mitään niin muita jengejä, mikä tässä niin Voisi Tuomo ruutu sykähdellä. Kuin todennäköisenä pidät muutenkin, sitä, että ruutu liikkuu? Kyllä mie pitän sitä hyvin todennäköisenä. Kyllä se on Karolainassa. Karolainassa tuomulla alkaa olemaan homma kyllä ohi. ei ole hirveästi sitä aikaa tullut siinä. Ja itse kans miettisin, että jopa joku Edmonton Neulers voisi minun mielestä olla myöskin uhuissa mukana. No ei sekään ihan mahdoton tuo kieltämättä. <köhön> ei sinne... Sinne nimenomaan Se mitä mä, se, mitä mä vaan, to, vaan toivoisin, että vittu, kun tuo Ruudunpoika olisi pelannut vähän paremmat olympialaiset vielä. Vähän paremmat, vähän mm. enemmän tehoja. Niin se on ollut vähän kuumempaa kauraa mun mielestä tässä kohtaa. Aivan varmasti, mutta nyt se on, niin kuin aikaisemmin, että se on sitä kakkoskorin materiaa. Mm. Se on vaan valitettavaa se. Kyllä, mutta näistä mitä nyt on puhuttu, niin mikä olisi se todennäköisin destination? Näistä, mitä ollaan puhuttu. Mie voisi jopa sitä, jopa liputtaa kuitenkin sen ottava senaatorsin puolesta. Mielestäni senaators kyllä tarvitsisi just tuon tyy, ruudun tyyppistä kaveria kyllä ehdottomasti. Joo, mutta sen takia mä en usko, että se menekään, menisi deadlineilla, Mutta mä uskon, että ruutu kuitenkin voisi liikahtaa jo deadlineilla, niin, niin mä luulen, että San Jose ei oikeasti ole valmis luopumaan niin, pa, niin paljosta, mitä joku kovempi jatka voisi voisi olla kysynnän arvosta, niin tota, tai mitä hänestä voitaisiin pyytää, niin heitetään semmonen veikkaus, jos ruutu liikkuu deadlineilla, niin se on, se päätyy haipaitaan. Hmm. Sitten otetaan se kaveri, joka pelaa sitä aika perkeleen, hyvät olympialaiset. Super Sammy Vatanen on nyt päässyt tradihuhuuihin, ja senkin takia, just että kun ja huhuihin on liitetty muun muassa Edmonton Oilersia, New York ja Buffalo Sabresia, koska tosiaan hemski McDonald ja Molson on tiettävästi semmosia pelaajia, minkä perässä Anaheimi on. Mm. Mutta siinä ei ole kaikki mitä vaihtoehdot. Noista itse asiassa, jos ajatellaan Vatasen kannalta, niin mä inhoista Buffalo-vaihtoehtoa. En sen takia, että Buffalo on vaan sen takia, että Buffalon puolustus tulee olemaan niin perkeleen kova parin vuoden sisällä, että samilla Sami ei pääse sitä pelaamaan. Välttämättä. Hmm. Tota no, niin... <köhön> ja Edmontonin puolesta mien sitä näkisi, että Hemski millään tavallaan ehkä Daxiin kuitenkaan sinne, sinne jotenkin. Kyllä se, kyllä se onnekin liikkuu ja just sen takia, että kun he, jos Edmonton on jo valmis ottaa Hemskin diilistä vähän se itsellensä. Niin, mutta sitten taas Sami Vatanenkin Edmontonille oile siinä. Ei sekään ehkä Samille, Samille kyllä se paras paikka kuitenkaan. Ei, joten totta, no niin, mä heitin tämmöiseen joukkoja, että noista niin kuin mitä, mitä huhuissa pyöri, niin se Islanders olisi ehdottomasti paras mm. niin Vatasen kannalta. Ja mä veikkaan, että sit, niin kuin ihan oikeasti mitä, mitä ne joukkueet tarvii, niin vatane voisi siellä sinne itse asiassa sopia aika hyvinkin. Mm. Mutta sitten niin ehdottomasti, mä en tiedä, että mitä, mitä heillä olisi Anaheimille annetta, jos niin ajatellaan mikä Vatasilla olisi ihan loistava paikka, niin Florida sitten mm. tavallaan niin myös Winnipeg Jets mua kiehtoo vaihtoehtona jonkun verran. Ja sitten mä heitä tämmöisen jokerikortin kehiin, kun tota, nonni, että mitä sitten jos, jos käy niin kuin sä tuossa että IFK kasvatti, siin häipyy. Niin New Jersey Devils. Mulla kans pöörii niin. samaa mielessä. Niin mä veikkaan, että se ei välttämättä voisi olla laink tai välttämättä vois lainkaan hullumpi paikka. Ei, ja sielläkin on se puolustuksen aikaa pikkuhiljaa nyt tulee homma niitä AHL-helmiä niin Erik Celinas on ollut tällä tavalla loistava kyllä nuori nuorimies, se Devilsissä, että... Joo, ei ne tarvitse nuoruutta, niin. josta olisi kuitenkin niin kuin semmoinen, että se, se pystyisi pelaamaan nhl jo nyt. Niin, niin tota, se olisi ihan mielenkiintoinen. Se on, se on siinä siinä, siinä, että onko Devils vähän niin kuin, onko on, on, on sillä tarpeeksi ruutua? Mä veikkaan, että voisi olla. Voisi olla, vaan hyviä. Joo, sitten tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin Olli Jokinen. Vaikkakin veikkaan, että Winnipegillä ei välttämättä olisi varaa, mutta sit taas, että siellä olisi kyllä semmoisia mestoja, mihin Jokinen kyllä sopisi. Niin niitä on ehdottomasti, mä sanoisin Chicago. Sitten, kun niin puhuttiin näistä just, että et valitettavasti suomalaiset vaan kuuluu tähän aika paljon. Että et et et et ei ole niitä ihan ykkösvaihtoehtoja kellekään, mutta saattaa olla hyvä kakkosvaihtoehto. Niin, niin mitä sä tykkäsit ajatuksesta oli jokinen Detroit Red Wingsissä. Detroit Red Wingsissä. Mm -hmm. Olisi kyllä mielenkiintoinen nähdä Jokin siellä. Sitten mä tarjon myös Montreal Canadiensia sekä New Jersey Devilsia. Mm -hmm. Niilläkin sentteri, sentterille tarvetta on. Joo, ja Montreal kiehtoo senkin takia, kun ne tarvitsis nimenomaan kookasta sentteriä. Joo, Olli on kuitenkin koko verrattuna niihin Dehardeihin ja näihin kumppaneihin. Niin on näihin kärpäsiin, kärpäsiin verrattuna Olhiin. Joo, ja Lars Elleri ei kuitenkaan on hyvä, hyökköspäähän niin hyvä kuin Olli on. Niin. niin, niin tota, mä veikkaan, että Olli voisi saada kuitenkin, jos niin, työntaa hyvän tarjouksen, tarjouksen sinne, niin, niin, tota, no, niin Montreallla voisi kyllä olla mitä antaa sen verran. Mm -hmm. Mutta pyytääkö liian kovaa hintaa, se on toinen juttu. Mä veikkaan, että se kaatuu sen hintapyyntöön lopulta se oli lähtö. Se voi olla Winnipeg, varmasti haluaa sitä. Haluaa kyllä saada isoa, isoa palaasta. Mie kans kyllä uskon, että oli ei lähde kyllä siltä mihinkään. Joo, sitten tota, no niin seuraava jakso on tiisri, tiisri, tiisri. Niin, niin Mä nostin listalle tänne Teemu Pulkkisen, jonka mä itse mm -hmm. uskon, että liikkuu melko todennäköisesti. Koska jos Vatanen, Smith-peli ja Palmi on nimenomaan Anaheimille sellaisia kavereita, jotka sitten voi heittää niin pottia kaunistamaan niin mm -hmm. niin ehdottomasti semmoinen kaveri muista alkaa olla AHL-pistekunkku Grand Rapidsissa Teemu Pulkkinen myös. Joka on sellainen, mikä Detroit ei välttämättä tarvii just nyt. Mm -hmm. Ja siellä on Anthony Manta ja kumppanita tulossa, mutta jolla kuitenkin on aika hyvä upside, ja kuitenkin niin kuin nyt tulokas tehnyt niin jo hyvää jälkeä AHLs, joten niin kuin siinä se voi olla semmonen, että Joo, uh, you know, this kid could be something. Mm -hmm. niin, niin, mä heittäisin, että ketä mä oon tässä spekuloinut, että kumppaneiksi mä heitä sen mukaan. Niin, niin mä sanon, ottavaa Montrealia ja Winnipegiä. Mm -hmm. Joo, Pulu olisi kyllä semmonen kaveri, että <suh> Mie vähän kans että ei hänellä ehkä kärsivällisyys siihen riitä ottelis sinne Detroitia, koska siellä sen kyllä tietää, se on pari vuotta vähintään, että pääsee kunnollaiskokeilemaan. Eikö se ole pulkista kiinni, niin. että Detroit katsoa, vaan no, no, se voi olla expendable siinä. Niillä on kuitenkin mm. niitä rautakoukkuja ja shihäneitä ja mitä näitä siellä on. Kyllä, niitä, niillä kyllä niitä prospektia piisaa siellä. Mm. Mikä, mikä ajaa ohi, siinä mm. ehkä sitten kuitenkin yhden suomalaispoja. Niin. Niin tota, riippuu mitä ne näkee pulkissa sitten kuitenkin, mutta tota no, niin mä veikkaan, ja teaseriosuus oli siis se, että kun mä sanoin noin joukkueet, niin ensi jaksossa kuulette, että ketkä sen olisi tullut toiseen suuntaan näiden no, Mut sitten viimeinen nimi mun listalla, toki sit jos sulla on vielä noin heittää joku näitten ulkopuolelta, ketä uskot, että voisi liikkua, niin mä rupesin spekuloimaan sillä viime päivinä tässä, että kaveri, joka sit taas, kun ajatellaan, että Florida on myymässä tyynellinen kaikki, paitsi Parkkovi, Huberdope, Jukstad ja nämä niinku nuorisoäijät. Mm. Niin miten olis Sean Haim, mm. jolla voisi olla kyllä yhtä lailla käyttäjä mun mielestä enemmän jopa kuin Tuomo Ruudulla. Totta, ja varmasti hänenkin vaakakupissaan edelleen painaa ne yhdet loistavaa siellä. Nehän mm. Jenkessä muistat aina. Muutenkin, niinku, ei se siis sovi alijärvioida, kuitenkin niinku on, on tommonen, siis Siis ja hyvää kautta pelaa tällä hetkellä. Vähän striikki pelaaja, mutta kuitenkin pystyy heittämään hyvää secondary scoringia sinne tuo niin mukavan määrän maaleja, tulee kauhean määrän töitä, mm -hmm. hyvää vauhtia, hyvää fysiikkaa, tämmöistä, näin urheilullinen jätkä. Ei, ei, ei valita ruudustaa, painaa menemään ja kuitenkin niin pystyy tuntaa ylempänäkin. Eli just tämmöinen, niin oikeen niin profiili, mitä suomalaiset Suomessa on tuotettu, eli tuo hyvä kolmoskentän pelaaja. Mm -hmm. Niin, niin tota, mä en veikkaa, että toi ei välttämättä olisi niin huono ostos keneltäkään, vaikka sopimus onkin jäljellä. Joten mm. mä heitin tohon muuta ihan samat joukkoet kuin Tuomo Ruudella. Pittsburgh, San Jose, Vancouver, Los Angeles, Colorado. Entä Dallas Stars myöskin? Laituri -osastolla. Miksei, miksei? Tullut, miksei. Miksei. Mut nämä, nämä siis tyyppistä mm. pelaajaa kuitenkin niin kuin haetaan, niin Floridalle niin ei se huono tarjous heitä. Ei varmastikaan. Mutta tota, no niin, listalla ne on kyllä yksi toinenkin joukkue, mutta tota, siitä lisää ensi jaksossa. Onko sinulla näihin jotain lisättävää tai jotain muuta nimeä mikä, suomalaista, mikä vielä jäi sanomatta? Näihin kyllä minun mielestä, minun mielestä ole mitään lisättävää. Minne sotaasta ehkä mielenkiintoisin, mikä sitten se Niklas Backströmin, Backströmin tulevaisuus on, koska tämä maalivahtia sinne tunn, on tunnuthan hakevan koko ajan. Mutta tuota, en, en tiedä kyllä. Lähtiskö sieltä liikkumaan Vastaan Vasta on kyllä sopparikin tehty ja Ei deadline ei, ei, unohdetaan, unohdetaan ne maalivahdit, kun ei niitä myydä. Mä en oikeasti usko, että kauhean monta molaria liikkuu. Psst. Jos liikkuu, niin olen, olen todella yllättynyt. Jos yksistä on brother, niin mä olen vielä yllättynyt. He, no siinä vaiheessa ainakin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätetään tämä Trade Deadline Specialin ensimmäinen jakso ja toisessa. Siis käydään itäinen sitten ihan bimotteeksi, niin tehdään muutama trade. Näin!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 I got my two standard couple rings, in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, scores! He did it! He did it! The greatest goal score! in Nashville!